Пустелі. У більшості пустель панує спека. Випадає дуже мало дощів, а ґрунт піщаний чи кам'янистий. Рослинний і тваринний світ тут у край бідний. Більш, як на п'ятій частині суші, опади випадають дуже рідко. Тому ці величезні простори називають пустелями. У багатьох пустелях щорічна норма опадів не перевищує 250 мм. У деяких рівень опадів помітно вищий, але вода митєво випарувується через сильну спеку та вітри чи просочується в потрісканий ґрунт. Найсухіше місце на планеті пустеля Атакама в чилі, де на окремих ділянках за рік випадає менше 0,1 мм опадів. Утворення пустель Більшість пустель, подібно до африканських Калахарі і Сахари, розташовані між тропіками Рака і Козарога на 25 градусів північніше і південніше екватора. Повітря в тропіках настільки розпечене і сухе, що хмари не можуть сформуватися. Однак холодна пустеля Гобі в Центральній Азії виникла тому, що простяглася дуже далеко від вологих морських вітрів. Інші пустелі, наприклад Атакама, лежать серед високих гір, які перешкоджають вітрам, що несуть дощові хмари. Стратегія виживання. Рослини й тварини пустель навчилися боротися з нестачею вологи. Рослини, як правило, мають дуже довге коріння завдяки якому видобувають дорогоцінну вологу із надр землі. Чимало рослин вкрито кулючками, дрібними листочками, які майже не випаровують води. Інші рослини існують у вигляді насіння і проростають тільки після рідкісних дощів. Тварини вдень, звичайно, ховаються від спеки і виходять уночі. Дерблюди можуть обходитись без води по кілька тижнів. Острівці життя Оази Зелені острівці в пустелі з'являються в тих місцях, де підземні ріки підходять до самої поверхні. Там ростуть пальми та інші рослини, збираються тварини. Оази, як правило, густо заселені людьми. Наступ пустелі Пустеля може збільшуватись, якщо клімат стане ще сухіший а траву на околицях з'їсть і витовче домашня худоба. Ілюстрації. Під прихистком С'єрре-Невади Гірське пасмо С'єрра-Невада стіною перепиняє шлях дощовим хмарам, тому в деяких пустельних районах Північної Америки випадає менше 100 мм опадів. Вижити там можуть нечисленні тварини і рослини. Вдень температура кам'янистого ґрунту нерідко досягає 100 градусів, а вночі опускається до нуля. Луската шкіра захищає гримучу змію від втрати вологи. Вдень лисиця спить у прохолодній норі. Чубатий бігунець одержує воду переважно із живності, якою харчується. Кактус-опунція накопичує воду в м'ясистому стеблі. Кактус-карнегія велетенська завжди зможе відшукати воду завдяки своєму широко розгалудженому корінню. Мурахи-медові бочки накопичують рідину в черевці, перетворюючись у справжні цистерни для мешканців мурашника. Спекотно буває не в усіх пустелях. Деякі райони Антарктики і Гренландії називають полярними пустелями тому що клімат там дуже сухий. Наприклад, на заході Антарктики є місця, де опадів дуже мало.